פרק י"ד ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נוסך אליו לך ונעברה אל מצב פלשתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד ושאול יושב בכיסא הגבעה תחת הרימון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש. ואחיה בן אחיתוב, אחי טוב, אחי אי כבוד, בן פנחס בן עלי, כהן אדוני בשילו, נושא אפוד, והעם לא ידע כי הלך יונתן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלשתים, שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה, ושם האחד פוצץ, ושם האחד סנה. השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבא. ויאמר יהונתן אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה. אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נושא כליו, עשה כל אשר בלבביך, נתה לך, הנני עמך כלבביך. יהונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלינו עליהם. אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. ואם כה יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלישתים, ויאמרו פלישתים, הנה עיוורים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חליו, ויאמרו עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. ויאמר יונתן אל נושא חליו, עלה אחרי כי נתנם אדוני ביד ישראל. ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו ונושא חליו אחריו ויפנו לפני יונתן ונושא חליו ממוטט אחריו. ותהי המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונושא חליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד שדה. ותהי חרדה ומחנה ושדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ, ותהי לחרדת אלוהים. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה ההמון נמוג, וילך בהלום. ויאמר שאול לעם אשר איתו, פקדו נא וראו, מי הלך מעמנו? ויפקדו, והנה אין יונתן ונושא כליו. ויאמר שאול לאחיה, הגישה ארון האלוהים, כי היה ארון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל. ויהי עד דיבר שאול אל הכהן, וההמון אשר במחנה פלישתים. וילך הלוך ורב, ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. ויזעק שאול וכל העם אשר איתו, ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו, מהומה גדולה מאוד. והעיוורים היו לפלישתים כאתמול שלשום. אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל, אשר עם שאול ויונתן. וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נסו פלשתים, וידבקו גם המה אחריהם במלחמה. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל, והמלחמה עבירה את בית אבן. ואיש ישראל ניגס ביום ההוא, ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, ונקמתי מאויבי, ולא טעם כל העם לחם. וכל הארץ באו ביער, ויהי דבש על פני השדה, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבועה. ויונתן לא שמע, בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאור נא עיניו, ויען איש מהעם, ויאמר, השביע השביע אביך את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם היום. ויעף העם, ויאמר יונתן, חכר אביא את הארץ, ראו נא כאורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כי לו אכל אכל היום העם, משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבת מכה בפלשתים. ויכו ביום ההוא בפלשתים ממכמס איילונה, ויעף העם מאוד. ויעט העם אל השלל, וייקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה. ויאכל העם על הדם. ויגידו לשאול אמור, הנה העם חוטאים לאדוני לאכול על הדם, ויאמר בגדתם גוללו אלי היום אבן גדולה. ויאמר שאול פוצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש סייהו ושחטתם בזה ואכלתם ולא תחטאו לאדוני לאכול אל הדם. ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה וישחטו שם. ויבן שאול מזבח לאדוני, אותו החל לבנות מזבח לאדוני. ויאמר שאול, נרדה אחרי פלישתים לילה, ונבוזה בהם עד אור הבוקר, ולא נשאר בהם איש, ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. ויאמר הכהן, נקרבה הלום אל האלוהים. וישאל שאול באלוהים, הארד אחרי פלישתים, התתנם ביד ישראל, ולא ענאו ביום ההוא. ויאמר שאול, גושו הלום, כל פינות העם, ודעו וראו, במה הייתה החטאת הזאת היום. כי חי אדוני המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות, ואין עונה הוא מכל העם. ויאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד, ויאמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. ויאמר שאול אל אדוני, אלוהי ישראל, הבה תמים, ויילכד יונתן, ושאול והעם יצאו. ויאמר שאול, הפילו בני ובן יונתן בני, ויילכד יונתן. ויאמר שאול אל יונתן, הגידה לי, מה עשית? ויגד לו יונתן, ויאמר, טעום טעמתי בקצה המטה אשר בידי, מעט דבש, הנני אמות. ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות, אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל, חלילה חי אדוני אם יפול מסערת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. ויעל שאול מאחרי פלשתים, ופלשתים הלכו למקומם. ושאול לחד המלוכה על ישראל, ויילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צבא ובפלשתים ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל ויחט עמלק וייצל את ישראל מיד שוסהו. ויהיו בני שאול יונתן וישבי ומלכישוע ושם שתי בנותיו שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימעץ, ושם שר צבאו אבינר, בן נר דוד שאול, וקיש אבי שאול, ונר אבי אבנר בן אביאל, ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל, ויאספהו אליו.